Perspectiva pe care doresc să o arunc uh, asupra temei diferă oarecum de cea a predecesorilor mei. Ea este una istorică uh, și anume impactul pe care l-au avut uh, unele dintre cele 10 porunci asupra definirii idealului monarhic, cel puțin în spațiul românesc muntean. Uh, viața cotidiană a omului medieval se desfășura în ritmuri bine stabilite în funcție de calendarul bisericesc, marea lor majoritate socotindu-se a, a se desfășura în limitele unui determinism divin. Oamenii își făceau o imagine destul de materială a chestiunilor religioase, lumea sacră nefiind separată de a lor prin vreo de netrecut. Pentru ei era firesc, deci, ca lumea de dincolo să aibă legături strânse și imediate cu cea de aici, consecințele acțiunilor răsfrângându-se în egală măsură pe ambele tărâmuri. Din primele zile de viață, Biserica gestiona toate momentele vieții, prin oficiera tainelor sale, botezul, cununia și înmormântarea, dar mai ales prin impunerea respectării cu a zilei de duminică, a sărbătorilor mari și mici, a posturilor care le preced, a celor 10 porunci. Rugăciunea, slujba și religioasă, spovedania și împărtășania au trasat principiile morale ale vieții omului medieval. Unul lui Dumnezeu pe pământ, Domnul, trebuia înainte de toate să se conformeze acestor norme de viață dacă dorea să apară în ochii supușilor drept un domn credincios, iar guvernarea sa să fie socotită una bună într-o societate în care nu acțiunile concrete, ci imaginea determina aprecierile contemporanilor. Ca entitate sacră, Domnul nu putea fi decât în întregime bun, dar ca om el era supus greșelii și dacă slăbiciunile sau defectele sale erau prea mari ca să poată fi remediate, el nu mai era socotit reprezentantului Dumnezeu, ci un uzurbator și trebuia răsturnat. Biblia a fost sistemul de referință la care era raportat orice domn. Era cartea cea mai studiată și cel mai intens folosită. Era instanța care lămura pe oricine în privința a ceea ce este bine sau rău în lume. Pentru autorii medievali, istoria era o permanentă luptă între forțele binelui și ale răului, încununată de judecata lui Dumnezeu. Fiecare faptă și avea răsplata ei, faptele bune primeau binecuvântarea, cele rele pe divină. Această viziune asupra modalității de desfășurare a evenimentelor este concretizată în neîntrerupte referiri la cărțile sfinte, fiecare episod al istoriei Valahiei, avându-și, ca și în spațiul Europei Occidentale, corespondentul său biblic. Secvențele sunt cu grijă alese, ele constituind un important mijloc de stabilire a legitimității unui principe sau altuia, lectura textelor atrătând că un suveran legitim este cel care își îndeplinește datoria față de supuși, la fel ca și față de Dumnezeu. Un loc important îl ocupă câteva din cele zece porunci, împreună cu pomenirea pedeselor în caz de încălcarea lor și amintim. Pedepsesc pe copiii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam și mă milostivez până la al 1000, la neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui, să nu uci, să nu fi desrănat și mai ales să nu mărturisești strâmb împotriva lui tău. Dintre toate acestea, un loc deosebit de-a lungul întregului ev mediu, în jumătatea catolică a Europei, ca și în cea ortodoxă, l-a avut părunca de, de a nu jura str strâmb. Și majoritatea autorilor sunt de acord că încălcarea unui jurământ este un păcat grav, care poate atrage pedepse severe, atât în viața lumească, cât și în cea de după moarte. Tema aceasta este urmărită constant de cronicari, care văd de multe ori succesiunea evenimentelor ca fiind o consecință directă și logică a călcării de jurămâni. Chiar și după 100 de ani de la desfășurarea evenimentelor, cronicarii rețin aceste aspecte, dovadă că ele erau încă vii în mintea contemporanilor, cum a fost, de exemplu, cazul domniei lui Radu cel Mare, în timpul căruia nu a fost elaborată nicio lucrare, dar care, după mai bine de un secol, se află în centrul unei relatări. Respectarea de către domnii a angajamentelor lor avea o mare importanță, căci era garantul mântuirii comunității. Dacă domnul păcătuia, iar cronicarii au făcut o listă detaliată a acestor culpe, mânia lui Dumnezeu se din oamenii s-au așteptat din partea monarhului să asigure venirea ploii la momentul prielnic și în cantitate suficientă, ca soarele să strălucească la vremea potrivită, ca plantele să crească, șeptelul să se înmulțească, femeile să fie fecunde, inundațiile să nu devasteze ogoarele, iar bolile să nu primejduiască roadele fertilității și ale fecundității. De asemenea, găsim, regăsim și pedefsele ce se pot abate în cazul încălcării poruncilor divine. Deja la David, îndâlnim descris o de ce a durat trei ani, cauzată de încălcarea tabului de sânge și spune Dumnezeu, aceasta este din pricina lui Saul și a casei lui cea însetată de sânge. Că tot îi avertizase Dumnezeu că păcatele părinților se vor răsfrânge asupra urmașilor. <coughs> Monarhul este însărcinat cu bunul mers al naturii, este așadar vinovat dacă se întâmpla să fie secetă sau inundație sau dacă făcea o greșeală ce perturba ordinea socială. El este pe deplin conștient de aceasta, se confesează îi cere iertare lui Dumnezeu sau chiar se autopedepsește. Dacă el eșuează în a obține iertarea, efectele păcatelor sale se întind asupra întregului ținut guvernat de el și după moarte, până la venirea altui principe mai vrednic de a restaura bunul mers al lucrurilor și de a răscumpăra păcatele domnești. Această modalitate de gândire este utilizată și de autorul Letopisețului Cantacuzinesc pentru explicarea crizei politice prin care a trecut Valahia la începutul secolului al XVI-lea. Este descrierea lentei evoluții de la o țară măcinată de răutăți, la restaurarea ordinii și a păcii, fiecare episod relatat fiind construit în jurul impactului avut de păcatele Domnului, vărsarea de sânge, desfrânarea și, în mod special, călcarea de jurământ. Respectarea sau, din potrivă, călcarea unui jurământ sugerează cititorului succesiunea evenimentelor și în cele din urmă separă tabăra binelui de cea a răului. Letopisețul Cantacuzinesc sau istoria țării românești de când au, de de când au descălăcat pravoslavnicii creștini, izvor narativ redactat pe la 1690, care relatează istoria Valahiei de la întemeierea statului până în primii ani ai domniei lui Constantin Brâncoveanu, este o lucrare de compilație care pentru primii ani ai al XVI-lea datorează mulți scrierii hagiografice viața Sfântului Nifon realizată de Gabriel Protul, discipol al fostului patriarch de Constantinopol. Această biografie este de importanță pentru noi, căci ea prezintă istoria țării de la 1504, când Sfântul vine în țara noastră, până la 1520, adică perioada domniilor lui Radu cel Mare, Mihnea cel Rău, Vla cel Tânăr și Nagoeva Sărabă. Este o perioadă tulbură, presirată de interminabile lupte interne, care favorizează și imixtiunea puterilor externe, în special a Imperiului Otoman. Poate tocmai acest climat de instabilitate politică explică alegerea compilatorului de mai târziu, care a construit narațiunea în jurul Sfântului Nifon, care, grație rolului său de intercesor între om și divinitate, a fost singurul capabil să restabilească pacea și bunăstarea în Balahia. Atât Radu cel Mare cât și Mihna cel Rău și Vlad cel Tânăr sunt călcători de jurământ, dar între ei există diferențe importante. Domnia lui Radu cel Mare este punctul de plecare al unei perioade pline de necazuri, nebutând să impună supușilor săi respectarea legii divine și pentru organizarea bisericii din Valahia Domnul apelează la un om sfânt, Nifon, fost patriarh de Constantinopol, exilat de sultan la Adrianopole. Intervenția Domnului are dublul merit de a fi eliberat pe sfânt din captivitatea sa și de a asigura sosirea în Valahia unui adevărat patron spiritual capabil să reformeze biserica. Între cei doi se încheie un fel de contract eu să domnesc, iar tu să ne îndreptezi și să ne înveți legea lui Dumnezeu și să ne fi tată și pastoriu mie și tuturor oamenilor și solitori la Dumnezeu, Menit să restabilească armonia între Dumnezeu și reprezentantul său pe pământ. În foarte scurt timp, însă, echilibrul stabilit este zdruncinat. Încercarea lui Nifon de a reforma biserica se lovește de opoziția boierilor care țin la vechile datini ale țării, iar refuzul acestor și al Domnului de a asculta poruncile Sfântului atrag inevitabil ruptura. În primul rând, Radu cel mare a despărțit de soție pe logofătul Bogdan, refugia la curtea sa, pentru a-i da de nevastă o soră, fapt care a declanșat un adevărat scandal și a atras lansarea în public de către nifonă a unei mustrări de o vehemență în stare să-i cap în cap încoronat. Nu așa, Doamne, nu așa! Ce te îndireptează după legea lui Dumnezeu și pre tine și preboieri ca nu cumva să porniști să aduceți mânia lui Dumnezeu asupra voastră și în țara voastră, că văz că fără legile voastre curând va să se slobozească peste voi. Nifon se potrivește, deci, căsătoriei lui Bogdan cu sora Domnului, căci acesta era deja căsătorit în Moldova, deci bigamie, criticând astfel de sfârâul. Inițial, reproșurile sunt respinse într-o manieră violentă de către Domn, care cere plecarea imediată a Sfântului. Pasă și ieși din țara noastră că viața și traiul și învățăturile tale noi nu le putem răbda, că strici obiceiurile noastre, noastre apărând, deci, dreptul cutumiar pe care îl încarna, în detrimentul dreptului pozitiv promovat de Nifon prezentat mai târziu, mult mai concis, în istoriile domnilor țării românești, ci dar scandalizându-se cu Radul Vodă pentru un lucru fără de lege ce au făcut Radul Vodă, de au făcut pe un boier anume Bogdan, deși au lăsat muierea și i-au dat domnul pre preosora lui, episodul ține mai puțin de dreptul domnului de a pronunța divorțuri, cât mai degrabă de un conflict politic între familia boierilor craiovești ce dorea să-și autoritatea în țară și care se bucura de sprijinul lui Nifon și cea a boierilor buzoieni, condusă de logofotul Bogdan și pe care o susținea voivotul din dorința de a slăbi forța oltenilor. Demonstrația aceasta de forță este urmată de o atitudine împăciuitoare, prin care Domnul a căutat să câștige bunăvoința Sfântului, oferindu-i, se pare, bogăție și protecție, în schimbul acceptării cutumelor valahe. Pentru voievod, schimbul acesta care presupune o iertare reciprocă, face parte din regulile jocului politic, respectarea acordului inițial dintre cei doi putând fi înlocuit printr-un fel de troc, menit să păstreze echilibrul dintre puterea temporală și cea spirituală. Pentru Nifon însă, înțelegerea propusă nu poate fi acceptată, deoarece ea presupunea baterea de la cala cea dreaptă a legii divine, care spune că suveranul trebuie să fie un model pentru supușii săi și să practice în permanență virtuțile unui domn ideal. Prin urmare, reconcilierea neputându-se realiza, expatriarhul a trebuit să plece, după ce a fost adăpostit o vreme de craiovești, însoțit, se pare, de pensia viajeră, promisă de domn. Intră în firul narațiunii uh, Neagoie, coconul de boieri, mai mare peste vânători, care joacă un dublu rol. Pe de o parte îl ia pe sfânt sub protecția lui și aduce hrană, pe de altă parte îl rămâne singura cale de comunicare între Valahia și Regatul Celest. După plecarea lui Nifon, Neagoie și familia sa rămân, după părerea narratorului, reperele cării celei drepte, personajele în jurul cărora se va construi, progresiv, reconcilierea între Dumnezeu și supusii săi. Pentru cronicar, care urmărește cu fidelitate viața Sfântului Nifon, îndepărtarea fostului patriarch este o gravă încălcare de jurământ și prin urmarea legământului stabilit cu Dumnezeu prin intermediul bisericii. Ea atrage pierderea grației divine de către Radu cel Mare și supuși săi, căci numai un sfânt poate juca rolul de intercesor între lumea terestră și cea divină. Chiar dacă Domnul își dă seama de greșeala pe care o făcuse și se căiește, era prea târziu, căci călcarea de jurământ antrenează grave consecințe imediate și fără revers. Și tot istoriile domnilor spun că la plecare Sfântul și-a scuturat papucii de praf și că l a afurisit pe Domnul, cum s-a aflat și după moarte. Nifon aruncă un blestem asupra Domnului și a țării, sugerat de o predicție și formulat într-un mod premonitor, întărit de prezentarea imediată a consecințelor lui. Văz, zice Nifon, pogorându-se pe voi și pre țara voastră, pentru netocmira bisericii și pentru mulțimea, mulțimea fără de regilor voastre, mânia lui Dumnezeu. Cu siguranța, furisenia proferată de Nifon împotriva lui Radu cel Mare era bine cunoscută în epocă. Astfel, gestul lui Nagueba sărap de răscumpărarea păcatelor predecesorului și de mântuirea poporului său nu ar avea niciun sens. Domnul Radu cel Mare cade bolnav și moare. Cu moarte grea, îndelungat, chin, a murit de podac săracu. Asupra țării s-au revărsat seceta și foametea, pedepsale lui Dumnezeu cauzate de păcatele Domnului. Biserica este tulburată de certuri, țara redevine scena luptelor pentru putere. Venirea la domnia lui Mihna cel Rău poate fi socotită o consecință a celuiași blestem, domnul săvârșind aproape toate păcatele de moarte ale unui domn. Uciderea, desfrânarea și din nou, ca și predecesorul său, călcarea de jurământ. Cronicarul ne spune că încă de la urcarea sa pe tron a început să aibă o atitudine ostilă față de boierime. Și cum apucă domnia, îndată se dezbără lupul de a oi și-și astupă urechile ca spida și ca vasiliscul și prinse pe toți boierii cei mari și aleșii muncii cu multe munci și cumplite și le lua toată avuția și se culca cu jupânesele lor și cu fetele lor înaintea ochilor lor. Deci unora le-au tăiat nasurile și buzele, pe alții au spânzurat și pe alții i-au umnecat. Prin urmare, Mihnea se înscrie în categoria domnilor răi, același cronicar sublinind că acesta trăda să legea creștinească a țării, o altă călcare de jurământ și anume abjurarea ortodoxiei în favoarea confesiunii catolice. Mihnea cel rău este într-o chipare a Domnului incapabil să-și înfrângă pornirile, păcatele și să urmeze legea divină. Acțiunile sale, care nu puteau fi inspirate decât de diavol, îi până în lumină cruzimea și concupiscența. Ele lovesc întreaga lume, cu excepția familiei Basarabilor, care este o crotită de Dumnezeu, grație rugăciunilor sfântului Nifon pe care l'ocrotise. o ocrotise. Prin urmare, complotul pus la cale împotriva lor de Mihnea este de conspirați și adversarii să-i au timp să fugă și să-și găsească salvarea la curtea sultanului. Răzbunarea zvăpăiatului Domn a fost cruntă. Arse curțile crăioveștilor după fugă acestora peste Dunăre, iar pe cei rămași i-a muncit, pe alții i-au omorât, mănăstirea lor de pe râul bistrița au bătut o cu tunurile, biserica Sfinții Apostoli zidită de Neagoie au sfărâmat-o, încă și pomii i-au tăiat și au dezrădăcinat. Iar preoților de prensatele lor tuturor le-au tăiat nasurile spre bajul bisericii. Și să-i și să sfătuia, să arză toți gumenii de la toate mănăstirile și alte răutăți multe vrea să le facă. Asasinarea lui Mihnea după refugirea sa în Transilvania și zădărnicirea unui nou plan de către armata lui Placer Tânăr de a pune mâna pe putere sunt privite cu o adevărată pedeapsă divină, dispariția sa fiind o consecință a judecății lui Dumnezeu, un pas important către reconcilierea dintre el și poporul Valahiei. Protagonistul isprăvilor armate împotriva lui Mihnea este Neagoe, care grație protecției părintelui său spiritual, Nifon, provoacă o graie a adversarilor lui Vlad. Cât despre Vlaceri Tânăr, Gavril Plotul a considerat la început că este un domn bun, cazul domniei fratelui lui Radu cel Mare fiind semnificativ. El a obținut tronul cu ajutorul unei facțiuni politice importante a țării, boierii familiei lui Neagoe și cu acordul porții, jurând, jurămând Vladul Vodă de împreună cu boierii înaintea pașei Dunării. Sultanul este în același timp garantul jurămintelor încheiate de Vlad și de boierii săi, în momentul învestirii domnului aruncând un veritabil blestem împotriva celor care și-ar jurămintele. De veți face voi lui, adică Domnului, vreun vicleșug, sau de el va face vouă, Dumnezeu să vă piarze de prefața pământului cu tot neamul vostru. Episodul este întărit de un alt jurământ, pronunțat de principe și de boieri săi în fața lui Mehmed Pașa înainte de a trece Dunărea și iară făcuse jurământ înaintea lui Mehmed Pașa al Dunării. Fiecare se angajează să respecte promisiunile și este de acord cu pedeasa capitală pentru cei care nu le respectă cu strictețe. Mai mult, Mehmed Pașa este autorizat să i pedepsească pe vinovați. Criza prin care trecea Biserica Munteană, instituția care ar fi putut asigura credibilitatea jurămintelor asumate de principe și de boierii săi, poate explica rolul asumat de sultan ca garant al acordurilor încheiate. Prin urmare, puterea temporală suzerană și asumă unele dintre atributele puterii spirituale. Faptul că sultanul era, era un infidel nu reprezintă o problemă nici pentru autorul vieții Sfântului Nifon, nici pentru compilatorul letopisetului cantacuzinesc, ce consideră de la ține înțeles că protectoratul sultanului asupra bisericii Constantinopolitane se extinde și asupra valahiei. Mehmed Pașa putea, după părerea autorilor, împlini cuvintele lui Dumnezeu, măcar de era și el păgân. Ca și la Radu cel Mare, acordul încheiat a avut scurtă durată. Preluarea puterii de către Vlad și dispariția dușmanului lor comun, Mihna cel Rău, au declanșat tensiunea dintre principe și neamul ales de Dumnezeu al vasarabilor. Personajul negativ care a provocat ruptura este același Bogdan, boierul care, prin căsătoria sa cu sora lui Radu cel Marea și a lui Vlad cel Tânăr, a provocat mânia lui Nifon. De data aceasta, domnul se lasă convins de boierul Bigam, că neagoi și familia sa înăltesc să-l înlătură de pe tron și, în ciuda faptului că alți boieri ai țării resping acuzațiile și se jură împotriva lor, se hotărăște să dea morții pe presupuși uneltitori. Salvarea se datorează intervenției unui călugăr trimis de Dumnezeu și, ne spune cronicarul, grație rugilor Sfântului Nifon. Vlad se dovedește a fi, prin urmare, călcătorul de jurământ, fapt care atrage mazilirea sa după fuga lui Nagoe, iar exemplul biblic cu care acest moment este asociat este deosebit de ilustrativ. Revorta lui Absalom, fiul lui David, împotriva tatălui său, întărește analogia între cazurile lui Radu cel Mare și al fratelui său bla cel Tânăr. Amândoi s-au ridicat împotriva părinților lor spiritual, amândoi sunt pedepsiți printr-o moarte violentă, o moarte îngrozitoare în cazul lui Radu cel Mare și decapitarea de, în, de către însuși pașa Mehmed al, al lui Vlad, sub un păr, ca și prea vesalom când îl săcetă, săgetă Ioav, fiind el încurcat de păr de ramura unui stejariu în lunca Efremului. Două morți simbolice, aceleași păcate, al necinstirii părinților și al călcării de jurământ. Urmează cazul unui principe care își respectă cu grijă jurămintele făcute, Neagoe Basarab, care ocupă tronul cu ajutorul lui Dumnezeu, cel care îl ajutase pe fostul proedru al țării românești atunci când radul cel Mare interzisese tuturor să o facă. Încă din acele momente este prevestită ascensiunea sa, Neagoe dovedindu-se a fi ales de Dumnezeu cu mult înainte de preluarea puterii. El apare ca salvator al țării și cronicarii nu fac economie de cuvinte când descriu problemele întâmpinate de Neagoe și beneficiile sale pentru a ajunge domn. Uh, nu pierdu, și pierdu Dumnezeu pre toți vrăjmașii lui Nagoevodă și i-au plecat sub picioarele lui. Și toate avuțiile i le-au descoperit și pământul izvorat de bunătate și roadă. Și mulțumim lui Dumnezeu toți pentru domnia lui, căci s-au spodobit a vedea și a avea domn ca acela. Aclamarea de către popor și aluzia la regele David sublinează raportul strâns dintre alegerea divină și cea a poporului. Precum David, neagoe se angajează prin jurământ să restabilească în țara românească legea lui Dumnezeu și primul său gest alegerea lui Macarie ca a al unglovrahii, cu binecuvântarea patriarhului de Constantinopol, este o garanție că uh, și va respecta jurămintele. Iar nărodul tot striga și zicea către dânsul, Iată, nu va Dumnezeu să fie altul, nici noi, ci numai tu să fii nouă domn. Iată, și aici se întâmplă ca și de demult în legea veche, Saul și-au ieșit din minte și Ionatan au căzut de sabie, iar David furidicat ridicat împărat. Nagoi este însă conștient de păcatele sale și de cele ale predecesorilor săi, care au făcut ca pedeasa divină să cadă asupra propriilor săi, fie și asupra poporului. El îi cele mamei sale, doamna Neaga, să-i ocrotească fii, iar în învățăturile lui Nagoi va către fiul său Teodos, e regăsim o rugăciune înălțată către aceasta. Textul a fost scris cu ocazia celei de-a doua înmormântări a mamei lui Neagoe în mănăstirea Curtea de Arge și în ziua inaugurării ei, la 15 august 1517, de sărbătoarea adormirea Maicii Domnului, care este și hram. În același timp, tată și domn, Neagoe trebuie să răscumpere propriile păcate pe cele ale predecesorilor săi și să asigure mântuirea poporului pe care Dumnezeu îl a încredințat. Originea divină a puterii lui și relația sa cu Dumnezeu îi impun nu numai să urmeze cu fidelitate preceptele creștine, ci mai ales să urmeze modelul vechilor și regi și domni care au domnit înaintea lui și care i-au plăcut lui Dumnezeu. Pentru a se arăta demn de misiunea sa și pentru a-și răscumpăra păcatele și pe cele ale predecesorilor săi, el face apel la Sfinții protectori: Sfânta Mama lui Dumnezeu și Sfântul Nifon. Păcatele lui Radu cel Mare au provocat moartea violentă a fratelui său, Vlad cel Tânăr, și-au atras mânia lui Dumnezeu. Mâna care a înfăptuit pedeapsa cea a lui și fășia pedepsită, prin moartea primului său fiu, Petru. Ca și la David, regele biblic, această pierdere a primului născut nu putea fi decât efectul mâniei lui Dumnezeu și nu deschidea altă cale decât cea a căinței publice. Pentru aceasta, el a cerut moaștele Sfântului Nifon de la muntele Atos, iar relicvele au fost transportate cu fast prin țara românească pentru ca ele să binecuvânteze locurile muntenești. Domnul a întâmpinat cu mult faș și fervoare rămășițele pământești ale vechiului său patron, dorințele să le poarte pe umeri, precum odinioară profetul David. Regăsim aici postaza monarhului devenit primul dintre fideli, întrupând paradigma davidiană a responsabilității colective. Ca și David, Radu cel Mare este responsabil de starea rea în care ajunsese țara. Urmând același fir de gândire, Neagoi se străduiește să readucă poporul în starea de grație prin intermediul pietății sale personale. Simțindu-se vinovat pentru dispariția predecesorului său, Bla cel tânăr, și temându-se să nu aibă aceeași soartă, Neagoi cere ajutorul lui Nifon. Este logica generațiilor ce leagă peste timp destinele. Momentul îi permite lui Nagoie să facă deosebirea între monarh, cel care poate executa ritul și care astfel își asigură monopolul proximității lui Dumnezeu, și ceilalți, personaje pasive care nu pot decât să privească și să-și accepte noul stăpân, care este cel mai demn și cel mai puternic dintre oameni. Monarhul este cel mai apropiat de Dumnezeu, mai apropiat decât preoții înșiși. Și ritul continuă, la fel ca procesul prin care neagoi trebuie să-și răscumpele păcatele predecesorilor. Văzând câte minuni fac moaștele Sfântului, puse de ei se construie o din argint curat, pe care o polei cu aur și o împodobi cu mărgăritare și alte pietre scumpe. Deasupra, deasupra preplehupă, ceru să se reprezinte echipul Sfântului, iar jos, la picioarele sale, pe sine însuși rugându-se uh, un adevărat de uh, un adevărat de, de reintroducere a ordinii. Sicreul cu moștele sfântului îl duseră la mănăstirea Dealului și îl pusera chiar deasupra mormântului Radului Vodă. Domnul urmează prin urmare un adevărat drum al penitenței. Se arată plin de deplavie și mărturisește păcatele și vina, își poartă umilința până la capăt, fapt necesar pentru a putea intra în spațiul sacru. Umilirea se prelungește până la sfârșit, cîci făcut denie toată noaptea și se rugă sfântului pentru iertarea păcatelor Radului Vodă. Poate veste mai familiar episodul cu Daniel Sihastru și Ștefan cel Mare. Uh, astfel purificat, Domnul uh, și nu numai el poate participa la Revelația lui Dumnezeu, domnul și nu el, scuze, uh, poate participa la revelația lui Dumnezeu, punctul culminant al procesului de recăștigare a grației divină. Și zice cronicarul: ia ascultat și ce făcut Dumnezeu. Când fu despre sfârșitul slujbei utrăniei, vrând Dumnezeu să arată iertarea păcatului Radului Vodă și al altora care îi făcuse nevoie și scârbă Sfântului, văzut singură vodă descoperire ca aceasta de la Dumnezeu unde s-au rupt scoabele cele de fier și acoperământul mormântului Radului Vodă și de grav se desfăcură marmurile și se ivi din lăuntrul trupului Radului Vodă, groaznic și întunecat, plin de puroi și de putoare. Și iată, se deschise sicriul cu moaștele sfântului Nifon și izvorul de la sfântul izvor de apă și spălă tot trupul Radului Vodă și l-a luminat. Apoi iar însă și toate încuieturile și pietrele singur s-au închis și s-au încuiat ca și mai înainte. Și s-a arătă și radul vodă lui Nagoevodă și-i făcut mare mulțumire pentru lucrul cel de milostenie ce au făcut pentru dânsul. Și acești își pun care și s-a dus înaintea ochilor lui, iar Naguie vodă să sperie și își veni în fire și să o de minunea Sfântului Nifon, cum ea asta adevărată iertarea radului vodă și mulțumea lui Dumnezeu de aceasta și Sfântului Nifon, făcătorul de minuni. Vis sau revelație nu există nicio îndeială că divinitatea s-a folosit de acest mijloc pentru a arăta Domnului și prin intermediul său poporului că s-a obținut iertarea. Visul este de altfel, așa cum îl regăsim în în Vechiul Testament la Patriarh și mai târziu la Regi, mijlocul cel mai frecvent prin care monarhul poate primi porunci, sfaturi, avertismente sau reguli de comportare. Tot ceea ce dorește Dumnezeu de la poporul său trece prin el, că și el este mediatorul, reprezentantul, vehiculul care îl unește lumea pământească de cea divină. Cazurile analizate ne arată că vărsarea de sânge, desfrâul, necinstirea părinților, abandonarea dreptei credințe, dar mai ales călcarea de jurământ, sunt o adevărată trădare a lui Dumnezeu care poate atrage grele consecințe. Radu cel Mare, Mihnea cel Rău, Vlad cel Tânăr sunt victimele neputinței lor de a respecta un angajament. Chiar și Nagoi Basarava, cărui domnie este privită ca o victoria binelui asupra răului, se teme ca păcatul vărsării de sânge de care se făcea el însuși vinovat și ale cărui consecințe deja le simțise, căci ei murise primul născut, se putea răsfrânge asupra întregii sale familii. Păcatele lor cad, de asemenea, asupra supușilor, abatele, abaterea de la calea cea dreaptă, având echivalent rătăcirea bisericii și a poporului. Textele sugerează că singura modalitate de salvare este moartea principelui rău, iar caracterul său violent capătă un de rol moralizator. Pedepsirea și ieșirea din șena vinovatului nu implică restaurarea imediată a armoniei și a păcii, ci prin intermediul unui proces lung, chinuitor, de purificare treptată și numai după obținerea iertării Sfântului Nifon. Aducerea moaștelor acestuia în țara românească este pasul care inițiază etapele de restaurare a ordinii. Intervenția Sfântului, evlavia Domnului care se pocăiește, se umilește pentru a deveni demn de darul iertării, asigură ștergerea păcatelor și reînnoirea legământului dintre Dumnezeu și reprezentantul său pe pământ.